u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Ja nepravdam sebe, ta duša je sklona zlu, O Simone koju se gospodar moj smiluje, gospodar moj zaista prašta i samilostan je. I vlada reče, dovedite mi ga, uzet ga u svoju svitu. I pošto porazgovara s njim, reče mu, Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. Postavi me reče da vodim brigu o stovarištima u zemlji. Ja sam zaista čuvaran i znan. I tako mi Jusufu dado smo vlast u zemlji. Boravio je onda gdje je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine a nagrada na onom svijetu je bolja za one koji vjeroju i koji se grijeha čuvaju. I dodoše braća Jusufova i udoše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. I kad ih nam ili hranom potrebnom reče, dovedite mi svoga brata po ocu, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam? Ako mi ga ne dovedete, Nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi. Pobrinućemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti, rekoše oni. A Jusuf rećemo ovcima svojim. Stavite njihove stvari u tovare njihove. Oni će ih kad se vrate svojima prepoznati i opet će se vratiti. I pošto se vratiše, ocu svome rekoše, oče naš, više nam neće hranu davati, zato pošalje s nama brata našeg da bi smo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati. Zar da vam ga povjerim, kao što sam prije povjerio brata njegova, reče on, ali Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji. A kad otvoriše je tovare svoje i nađoše je da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše je, o oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo, vraćene su nam stvari naše i hranom ćemo čeljad našu namiriti i brata našeg ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti, to je neznatan tovar. Ja ga s vama neću poslati, reče. Dok mi se tvrdo Allahom ne zakunijete da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakliješe, on reče, Allah je jamac za ono što smo utenačili. O, sinovi moji, reče onda, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Moć pripada jedino njemu, ja se u njega uzdam. I neka se samo u njega uzdaju oni koji se uzdaju. I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu upošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova koju je izvršio, a on je u istinu veliki znalac bio. Zato što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. I kada izidioše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče, ja sam doista brat tvoj. I ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati, o karavano, vi ste doista kradljivci. Oni im pristupiše i upitaše, šta tu tražite? Tražimo vladarevu čašu, odgovoriše. Ko je donese, dobiće će kamelin tovar hrane, ja zato jamčim. Allah nam, rekoše oni, vi znate da mi nismo došli da činimo nere na zemlji i mi nismo kradljivci. A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu, pitaše. Kazna je onome u čijem se tovaru nađe samo on, odgovoriše. Eto tako mi kažnjavamo kradljivce. I on poče s vrećama njihovim, prije vreća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. Mi pouči smo Jusufa da tako varku izvede. On, povladare u zakonu, nije mogao da uzme kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem i još znanijim. A ko je on ukrao, rekoše oni, pa i prije brat njegov ukrao. I Jusuf im ne reče ništa. Vi ste u gori položaju, pomisli u sebi. Allah dobro dobrozna kako je bilo to o čemu govorite. O, upravniće, rekoše oni, on ima vrlo stara oca. Pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Mi vidimo da si dobar čovjek. Sačuvaj Bože, reče da uzmijemo nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli, tada bismo zaista bili nepravedni. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. Zar ne znate, reče najstariji među njima, da ste se ocu svom Allahom zakljeli, a i prije Jusufa upropastili? Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli Ili dok Allah u moji korisne presudi, a on je sudija najbolji. Vratite se otcu svome pa recite, o oče naš, sin tvoj je ukrao. Mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. Pita grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu. Nije tako, reče Jakub. U dušama vaša je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti u istinu. On sve zna i mu je. I okrenu se od njih i reče O Jusufe, tugo moja! A oči su mu bile pobjeljale od jada. Bio je vrlo potišten. Allah nam, Ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško boljeti ili umrijeti. Ja tugu svoju i ja svoj pred Allahom iznosim. A od Allaha znam ono što vi ne znate. Reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova. I ne gubite nadu u milost Allahovu. Samo nevjernici gube nadu Allahovu milost. I kad oni izirioše pred Jusufa, rekoše, O upravniće, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udjeli na milostinju. Jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju. A znate li, on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili? A da ti nisi uistinu Jusuf, povikaše da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milo zdarovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio pa, Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. Allah nam, rekaše Allah te je nad nama uzvisio, mi smo zaista zgrješili. Ja vas sada neću koriti, reče. Allah će vam oprostiti od milostivih, On je najmilostiviji. Ovu košulju moju odnesite i na lice moga Otca je stavite. On će progledati i svu čeljac svoju mi dovedite. I kada karavana napusti misir, sir, Otac njihov reče. Ja zbilja osjećam miri s Samo ne recite da sam pomatuheo, Allah nam, rekoše oni, ti i da kao i prije griješiš. A kad glasonoša radostne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovu i on progleda. Zar vam ne reko Reče, da ja znam od Allaha ono što vi ne znate. O oče naš, rekoše oni, zamoli da nam se griješi oproste, mi smo zaista zgriješili. Zamolit gospodara svoga da vam oprosti, odgovor jer on prašta i on je milostiv. I kad iziraše pred Jusufa, on privi roditelja svoje na grudi i reče, no se u misiru svakog straha, ako Bog da, oslobođeni. I on roditelja svoje postavi na prijestu i oni mu se svi pokloniše, pa on reče, o oče moji, Ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo. Nakon što je šeitan između mene i braće moje bio razdor poslijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome on hoće i on zaista sve zna i mudar je. Gospodaro moj, ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova, o stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu, daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. Eto to su neke nepoznate vijesti koje mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s kada su se oni odlučili i kada su onako lukavi bili, a većina ljudi Ma koliko ti želio, neće biti vjernici. Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur'an, on je samo opomena svim svjetovima. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću, većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge njemu smatra ravnim. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna neće stići, ili da ih čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti. Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj ko ime slijedi i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. A mi smo i prije tebe samo ljude slali, građane kojima smo objave objavljivali, Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih? A onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha bojali. Zar se nećete upametiti. I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im došla. Mi bismo smo spasili one koji smo mi htjeli, a kazna naša ne bi mi mojišla narod nevjerničkih ukazivanima onima je povuka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve i put okazije i milost naroda koji vjeruje. Grom u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif Lam, min, rah. Ovo su ajeti knjige, a ono što ti se objavlje od gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje. Allah je nebesa, vidite i, bez stubova podigao, a potom se iznad arša uzdigao i sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerali da ćete pred gospodara svoga stati. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao. On dan zastire noću. To su doista dokaze ljudima koji razmišljaju. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče I bašća ima lozom zasađeni, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo sjednim, Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijemo drugi. To su doista dokazi ljudima koji pamet imaju. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove, začemo zaista kad zemlja postanemo biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprko zulumu njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ a svaki narod ima onoga koga je napravi pravi put upučivao. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko šire, u njega sve ima mjeru. On zna nevidljivi i vidljivi svijet, on je veličanstveni i uzvišeni. Za njeg je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po hodi. U svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bde. Allah ne će izmijeniti jedan narod dokon sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti, osim njega nema mu zaštitnika. On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i on stvara teške oblake. I grmljavina i hvali njega, a i meleki, i strah opoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće, i opet oni raspravljaju o Allahu, a on sve može. Samo se njemu može moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati. Kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži, molitva nevjernika je stvar izgubljena. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili nehtjeli, a i sjene njihove ujutro i u sumrak. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje, i odgovori, Allah, reci, pa zašto se onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili onej koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili zar su isto tmine i svjetlo, ili zar oni koje su učinili Allahu u ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično, reci, Allah je stvoritelj svega i On je jedini i svemoćni. On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima smjerom i bojica nosi otpadke koji plivaju po površini, I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako je to Allah objašnjava primjere. Onima koji se gospodaru svome odazovu nagrada najljepša. A onima kojimu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time odkupili. Njih čeka mučno polaganje računa, prebivalište njihovo biće hennem a grozna je on ona Zar koji zna da je istina ono što ti se objavlja od gospodara tvoga kao onaj koji je slijep, a pouku razumom obdareni primaju? Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i gospodara svoga se boje i obraću na mučno plaše. I oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga i koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju i koji dobrim im zlo uzračaju Njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi, u koje će ući oni roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti i meleki će im ulaziti na svraka vrata. Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, Iako su se na to čvrsto obavezali i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje i čine nered na zemlji, njih čeka prokledstvo i najgore prebivalište. Kome hoće, Allah daje u obilju i uskračuje. Oni se raduju životu na ovom svijetu, a život na ovom svijetu, prema onom svijetu samo je prolazno uživanje. Nevjernici govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo, Reci, Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upučuje onoga komu se pokajnički obraća, one koji vjeruju i čija se srca kad se Allah pomene mene smiruju, a srca se doista kad se Allah pomene mene smiruju. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima ni čeka divno prebivalište, I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne vjeruju. Reci, on je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vjernici da bi Allah kad bi samo htio sve ljude na pravi puto putio a nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati zbog onoga što rade sve dok se Allahova prijetnje ne ispuni Allah će sigurno održati obećanje i prije tebe se poslanicima rugalo pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poselio sam ih kažnjavao A kakva je samo bila kazna moja? Zar Allahu, koji nad svakim bidi, što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim, reci, opišite ih? Zar vi hoćete da njega učite, kao da on ne zna šta ima na zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne viruju, čini sa lijepim njihovo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allahu zabludi ostavi neće imati nikoga da ga napravi putu puti. Oni će se u životu na ovom svijetu učiti, ali će patnja na onom svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. Ovaka je džennet obećano onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, s plodovima koji ih uvijek ima i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od objavi reci. Meni je naređeno da se samo Allah uklanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram, njemu ja pozivam i njemu se vraćam. I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povlađivao željama njihovim, nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika, ni branitelja od Allaha. I prije tebe smo poslanike slali, i žene, i porodi im davali. I nijedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svemu je rok određen. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je tio, u njega je glavna knjiga. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljiješ, a naše da tražimo polaganje računa. Zar oni ne vide da i mi zemlju sužavamo u manjujući oj pogranične oblasti? Allah sudi. Niko ne može presudu njegovu pobiti i on brzo račun svidi. Spletke su pleli i oni prije njih. Samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište. Oni koji ne vjeruju govore, ti ni nisi poslanik. Reci, meni i vama dovoljno će biti kao svjedok Allah i onaj koji zna što je knjiga. Ibrahim. u ime Allaha milostivog samilosnog Elif Lam Ra knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova gospodara izvedeš iz na svjetlo na put silnoga i hvaljanoga Allaha čije je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji a od užasne patnje teško nevjernicima, koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odračaju i nastoje da ga prikažu krivim, oni su u velikoj zabludi. Mi nismo poslali jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio. Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće, oni silan. I, I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj istmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su u istinu dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. I kad Musa reče narodu svome, sjetite se Allahove blagodati kad vas izbavi od faraonovih ljudi koji su vas najgorijim mukama mučili koji su vam mušku u djecu klali, a žensku u životu ostavljali, to vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašega. I kad je gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam za cijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. I Musa još reče, ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na zemlji pa. Allah doista nijekom nije ovisan i On je jedini hvale dostojan. Za do vas nije doprla vijest o onima prije vas, o narodu Nuhovu i o Adu i o Semudu i onima poslije njih, samo ih Allah zna. Poslanici njihovi su im dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavljali i govorili, mi ne vjerujemo ono što se po vama šalje. I mi veoma sumnjamo ono što nas pozivate. Poslanici njihovi su govorili, zar se može sumnjati u Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određeno gostavio. Oni su odgovorili, vi ste ljudi kao i mi. Hoćete da nas odratite od oni kojima su se preci naši klanjali, pa dajte nam jasan dokaz. Mi jesmo ljudi kao i vi. Govorili su im poslanici njihovi, ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima on hoće. Mi vam ne možemo donijeti dokaz bez Allahove volje, a vjernici neka se samo Allaha uzdaju. Zašto da se ne uzdamo Allaha kad nas je on putavima kojim idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas bude stavljali, a oni koji se uzdaju, neka se samo Allaha uzdaju. Nevjernici su govorili poslanicima svojim, ili ćete vjere naše biti, ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati. A poslanicima je gospodar objavljivalo, objavljivao, mi ćemo nevjernike sigurno uništiti i poslije njih vas na zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganje računa predamnom bojati i koji će od prijetnje moje strahovati. I poslanici su pomoč tražili. Pa je svaki oholi i nađena stradao. Pred njim će džehennem biti. I on će biti pojen odvratnom kapljevinom. Mući će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti. I smrt mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti. Njega će teška patnja čekati. Djela nevjerni kao gospodara njihova nalik su na pepeo koji vihor u olojnom danu raznese. Neće moći da očekuju nikakvu nagradu za djela koja su učinili. To će teška propaz biti. Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. To Allahu nije teško. I izići će svi pred Allaha, pa će oni koji su bili tlačeni reći glavešinama svojim. Mi smo bili vaše pristalice, Možete li nam imalo Allahu kazno olakšati, da je nas Allah uputio, odgovorit će Imi I mi smo bili vas uputili, žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam više neće biti. I kada bude sve rješeno, šeitan će reći, Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam vam svoje obećanje iznevjerio, ali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 Voljom gospodara njihova u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći i u njima će vječno boraviti. U njima će se riječju mir pozdravljati. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Kolijen mu je čvrsto u zemlji, a prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere da bi povuku primili. A ružna riječ kao ružno drvo, iščupanom drvote, s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječi učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zavludi ostaviti Allah radi što hoće. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima, nezahvalnošću uzdratili, i narod svoj u kuću propasti doveli, u djehennem, u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište. I izmislili Allah vortake, da bi zavodili sputa njegova reci, naslađujte se, završit sigurno u vatri. Reci vjernicima, robovima mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što i mi darujemo prije nego što nastupi dan u kome neće biti ni trgovanja, ni prijateljstva. Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite. I daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom njegovom. I daje vam da se rijekama koristite. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću, I daje vam da se koristite noći i danom. I daje vam od svega onoga što od njega ištete. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je u istinu nepravedan i nezahvalan. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjednim i sačuvaj i mene i sinove moje da se klanjamo ku mirima, Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli, onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlni, u kojoj se ništa nesije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Gospodaru naš, ti za cijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno ni na zemlji, ni na nebu. Hvala Allahu koji mi u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu uslišava molbe. Gospodaro moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu. Gospodaro naš, ti usliši molbu moju. Gospodaro naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun, a ti nikako ne misli da Allah ne na ono što radi nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći Uzdignuti glava, ne gledati, a srca će im prazna biti. Ti opominji ljude danom kada će im kazna doći, kad će oni koji su se ogriješili prema sebi govoriti, gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat se pozivu Tvome i slijedit ćemo poslonike. A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet i nastanili ste se bili u kućama oni koji su se prema sebi ogriješili, A bilo vam je poznato kako smo s njima postupili. I primjere smo vam navodili. I oni lukazstva svoja pletu. Allah zna za lukazstva njihova. Samo što lukazstva njihova ne mogu brda pokrenuti. Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obječanje svoje poslanicima svojim. Allah je u istinu silan i strog. Na dan kad zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, I kad svi izviđu pred Allaha jedinoga i svemočnog, toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. Košulje će im od katra nabiti, a vatra će lica njihova obavijati. Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. Ovo je obzna ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog i da razumom obdareniji prime pouku. Istinu je rekao uzvišeni Allah.